Не помогло те, що султан одягав на дивані своїх візирів у золоті кафтани. Не допомагало завивання військових імамів. Воюйте з тими, які не вірують у Бога, поки вони не даватимуть викупу за своє життя, знесилені і знищені. Не допомагало заохочення башів. Захоплені камені земля припадуть в падишаху, а крові добро – переможцям». Минали тижні за тижнями, а твердиня стояла. Жменька рицарів не піддавалася сотням тисяч султанського війська. Вже проти кожного каменя Мустафа Паша виставив не по одному воїну, а по двадцять. Але фортеця не піддавалася. Величезний Сулейманів флот не міг пробитися в Родоску гавань. Найбільші султанські гармати не могли розколоти камені в твердині. Хвилі приступів розбивалися кривавими бризками. Військо задихалося від бруду й сміття, що виростало довкола нього цілими горами. Від палючого сонця не рятував навіть морський бриз. Принесена якимсь кораблем із Стамбула чума, щодня збирала ще страшніший ужинок, ніж кривава смерть на стінах фортеці. Тяжкий гнів заволодів Сулейманом, котрий бачив, що його наміри кінчаться тут так само безславно, як закінчилися колись і для великого Фатіха. Султан усунув Мустафу Пашу з посади Сираскера, замінивши його фалькуватим махметом Пашею. Мустафу Пашу поставлено на дивані з шаблею, почепленою йому на шиї. Адмірала Курдоглу, зв'язаного на палуби, відшмагано як дрібного злодюжку. Гнів падешага впав і на нового румелійського Беглербега, Аяса Пашу, чоловіка хороброго, але вельми дурного, малої пам'яті. Добре говорити не дала йому природа, читати і писати до сорока років не навчився. Випадок виніс його перед очі і милість Султанові. Випадок мало й не загубив під мурами Родосу. Сулейман усував з посад Найдовірніших, найхоробріших Похмурий страх перед неприступністю твердині І перед безмовною пошистю цією карою небес Здавалося змусять султана відступити Але тут від Стамбула прийшла вість про те, Що Хурем народила падишахові сина і все змінилося в один день. Цілу ніч під мурами Родосу яріли величезні вогні, били барабани, весело грали зурни, виспівували мули й мами. Султан скликав диван, дарував милості, оголосив, що сина свого називає Мехмедом на честь великого Фатіха. Забувши про невдачі, вихваляв своїх воїнів, сказав, що стоятиме хоч і цілу зиму під мурами твердині, аж поки вона впаде йому в руки, мов стиглий плід з дерева. Греки обсідали один город 14 років через жону непристойного поводження, розвеселено заявив султан. То хіба ж мої воїни не зможуть витримати одної зими? Справді довелося зазнати їм і осені, і зими. Нескінченних дощів і навіть мокрого снігу, який випадав над Родосом, може, вперше за цілі століття. Усе оберталося проти Сулеймана, але він затявся вистояти і перемогти, інакше не хотів повертатися до Стамбула, до своєї хурем-султанші і малого Мехмеда. Ще два місяці, вмираючи від куль оборонців твердині і від чуми, билося Сулейманове військо за Родос. І лише перед Різдвом, 1522 року останні оборонці виставили над руїнами білий прапор, і султан допустив до себе великого магістра Іль-Адана для переговорів про здачу кріпості. Півроку тривала облога. Сто тисяч ісламського війська лягло під мурами Родосу, з них половина від чуми. І все те лише для того, щоб султан сів у тронному залі города рицарів під пурпуровим шовковим балдахіном на золотому троні, а повз нього пройшли сумні залишки родоських рицарів з великим магістром попереду. Тоді спустилися до гавані, яничари кляли їх і плювали на їхні сліди. Сіли там на корабель і поплили шукати собі нового пристановища. Вони прибилися до неополітанських берегів неподалік від тих місць, де Вергілій колись виводив на берег бравого Янея з славетними залишками троянців.